Doina Dornelor Doamne, Doina Dornelor ți-o cântă neamul ce din har răsare, când Tu vii și aduci în lume cea mai mare sărbătoare. Doamne, Doina Dornelor ți aduce a aduce ai lacrimă de soare, când se închină umilită și a noastră țară ți-o așterne la picioare. Doamne, doina dornelor șoptește ca un șopot de izvoare, ca o sfântă rugăciune pentru neamul Tău cel mare. Doamne, doina dornelor așteaptă de la Tine o chemare, cum Te-au așteptat în taină, având candelele aprinse înțeleptele fecioare. Doamne, doina dornelor cu nunei pentru sfânta sărbătoare, când Tu vii să judeci lumea, cu puterea ta cea mare. Doamne doina Dornelor e mirul mirelui dat de fecioare că ce pus în unde lemnul tainei care martinare Doamne doina Dornelor cu lacrimi anse spală pe picioare ca să ierzi pe păcătoșii care umblă goi la mare Doamne doina Dornelor e rana care sângere și doare ca și cuile în fapte și în mâini și în picioare Doamne, doina dornelor, e durerea celui, care, celui ce cu tine moare, ca să-ți parte crucea doată, cum ai dat la fiecare. Doamne, doina dornelor, e duhul ce-ai aprins în noi ca soare și e roa razei tale să ne aline de durerea ce-o trăim la îngropare, lacrima pentru văpaia de iubirea dorului. Doamne, cel ce ești văpaia de iubirea dorului, scrie cu degetul dorului tău crucea rugăciunii harice în inima noastră, ca să zboare sufletul nostru la tine ca pasărea măiastră.